Якби не цей погляд, вона б посміхнулася, помахала б рукою і гукнула через два столики. «А ви колись виступали в нашому клубі!» Але той самий погляд, важкий, мов земна куля, на якій балансувала суок, унеможливив цю невимушену репліку. Як унеможливило її і те, що відбулося всередині самої Марини. Перед її очима знову розчахнулося, розкрилося, розквітло і забуяло всіма фарбами те чарівне віяло. Воно розгорнулося, вистрілило, і Марина з подивом зрозуміла, що тим віялом було ніщо інше, як її душа а зовсім не зовнішні прояви життя, від яких вона чекала цього довгоочікуваного руху. Саме тому, отримавши те, чого прагнула, столичного життя, освіти, вражень і тому подібного, вона ще жодного разу не відчула того щастя і захвату, як у день, коли на сцені обідраного клубу виступав студент читаючи вірші незнайомого їй французького поета. Отже, краса світу не залежала від оточення і обставин. Вона залежала від чогось зовсім іншого, від того, на що відгукується душа. Це зіщулене і замкнене чарівне віяло. Це відкриття вразило і збентежило її ще більше, ніж випадкова зустріч. Але якщо це сталося, швиденько міркувала Марина, чи може вона залишити все так, як є? Встати і піти, не сказавши ані слова тому, хто спонукав її їхати, світ за очі у пошуках того віяла. Перед Ромеро Стояв шкалик з горілкою. Він дивився просто на неї тим самим поглядом, і це означало, що в його житті майже нічого не змінилося, крім зовнішності. І їй знову шалено закортіло допомогти йому. Але чим? Що вона могла? Подякувати за рішення втекти? Нагадати про гумове місто? Про його провал на сцені під свист юрби і скрекотіння старого кіноапарату? Йому це потрібно?» Вона рішуче встала, підійшла і сіла навпроти. «Сумуєш?» «П'ю», – посміхнувся він, підсовуючи їй чарку. Вона навіть не уявляла, як просто можна в'їхати у розмову, коли вдаєш із себе жінку легкої поведінки. Жодних реверансів і нагадувань про колишню випадкову зустріч, жодних зайвих запитань. Все виникає просто і одразу. Все зрозуміло без зайвих слів. Вона відчайдушно перехилила чарку, розуміючи, що тільки так може знаходитись поруч з нього. Він простягнув їй сигарети, клацнув запальничкою. Марина подумала, що якби вона підійшла з цим своїм, а ви колись читали вірші в нашому клубі, ніякого контакту не відбулося б. Адже Ромеро не виглядав людиною, котра хоче поспілкуватися з собі подібними. А її життя і думки ані з його не цікавлять. Говорила короткими чіткими фразами, котрих він чекав від жінки в чорних колготках в сіточку. «Нічого зайвого. Я тобі подобаюсь? Будемо дружити. Одразу видно, що ти порядна людина, тільки не пий більше, то нічого не вийде». «Та і так нічого не виходить», – махнув рукою він. «А чого тобі бракує?» Він замислився і промимрив хмільним голосом, що йому всього вистачає. Є цікава робота, хороша квартира, здорові батьки, необтяжлива самотність, насичене минуле. А тепер усе може набути більшого сенсу, адже він збирається одружитися і, швидше за все, заведе рибок і собаку. Ось воно що. Ромеро був звичайнісінький, такий, як щойно покинутий нею Стасик. Як усі інші. Марина хотіла підвестися і попрощатися, але він швидко поклав свою руку на її і промовив, скривившись, ніби його пронизав зубний біль. «Не йди!» Вона покірно опустилася на стілець. а Він налив у чарки, собі і їй. Яскравий світ, що знову замайорів перед нею, навіть незважаючи на очевидну брутальність ситуації, не згорнувся не зник а набув ще більшого об'єму немов природа перед грозою з кав'ярні вони вийшли разом а ти схожа на сок знаєш така ж прозора хмільним голосом бурмотів він і додав ледь чутно я заплутався сок на протилежному боці від кав'ярні був досить дорогий готель. Він повів її туди. Вона не заперечувала. Нехай все йде, як іде. А на що можна було сподіватися, що він упізнає її? Ну, може, і пригадаєте гумове місто, засмічений сквер, дівчинку, що гризла кінчик коси, ті вірші? І що? відсахнеться, як від іще однієї проблеми, яких у нього, здається, і без неї не бракує. Вразила обережність і ніжність, із якою він торкався її, ніби вона дійсно була тією дівчинкою на кулі. Якоїсь миті їй навіть здалося, що вони давно разом, тільки грають в піжмурки, блукають у темряві, із зав'язаними очима, а зір мають лише руки. І що на ранок, скинувши пов'язки, упізнають одне одного, посміються над власною сліпотою і зітхнуть з полегшенням. Гра закінчилася. Але прокинувшись вранці, вона побачила лише зібгані простирадла, і грошову купюру в доларах, що лежала поруч. Гучномовець, що закликав населення мікрорайону на церковну виставу, проїхавшись вулицею, тричі затих. Прийшла няня.